Затріпотіла біла мичка Каганський бунчук. Князівська дружина виїхала з кущів на чисте, попереду на гнідому коні басував князь, поруч бояри, далі все військо. На впереми князеві та його дружині полетіла чорна зграйка. Кілька ченців несли князеві чудотворну ікону. Він прийняв її з поцілунком, не злазячи з коня. Ченці побігли назад, дружина рушила по дорозі. Була вона маленька, просто таки... Жилюгідна, а половці облягали її хмарою. Ченці по згір'ї захвилювалися. Було тут багато молодих душ були й старші й зовсім немічні. Оце тобі не убий. підставили ліву щоку. Ченці у молодих у місті тисячі, а воїнів жменька. Перевели її рей ні на що силу нашу, нікому взяти в руки меча, нікому оборонити матір, сестру, жону. З мовби до себе гомонів щепа Васян, не самохідь, відчахнув гілку на бересті Ці слова стосувалися найперше його Несосвітенний сором пропік до серця У нього там нагорі і мати, й сестра, жона, яку він не захотів мати жоною. А вона ж добра, любила й любить його О небо! О пекло! Де ж моя правда? Він ступив крок уперед і зупинився Куди? З чим? За цією гілкою? В цю мить подумав, що життя не має смислу, і віра також Обидва війська тим часом зближувалися Щось зблиснуло над головою князя, то він підійняв ікону Не меча, а ікону Половецькі лави загойдалися, Як стало відомо пізніше, її гойдав регіт Збадьорені тим, половці помчали на русичів Князівська дружина поривно подалася вперед, вступила князя Заблищали мечі, заіржали коні, полетіли списи. Десь трубив ріг. Чи це хтось кликав до бою ватагу, чи то трубив збожеволілий пастух. Січ була нерівна, коротка. Вистанали половці князівську дружину, встелили русинським тілом берег либиді. Тільки троє вершників вирвалися з того кривавого виру. Троє коней виявилися найпрудкішими. Половці не змогли їх наздогнати. Один з тих коней – гнідий румак князя, який загубив усічий меч, одначе втримав ікону святої діви. тому і єреї проголосили ту ікону святою, сказали, що це вона врятувала життя князеві, возили її по всіх церквах, далі повісили на найпочесніше місце в лаврі, і плавом плив туди люд, падав навколішки перед святою дівою. Виплакував свої кривди й свою гірку долю та славив віру нову, яка може творити такі чуда, рятувати їхніх зверхників, їхніх князів від певної смерті. Минуть роки ікона помандрує вище по ріці до князівського дитинця, а коли відступники від рідного, отримавши на князівство ярлики від монголо-татар, заснують собі столицю на півночі, вони вкрадуть ікону і привезуть її туди, забувши про рясну кров, яка всмокталася в землю на її захист на березі, коли швидкої, і чистої, а нині каламутної та брудної річечки, загнаної під землю в трубу. Так вганяється під землю все і кров, і честь, і слава. На крутій стесті Васянна здогнав лісових людей. Останній, зігнутий, ніби під велетенською поклажею, ступав Родобородий. Ще позачекай. Покликав його вже не Васян, а знову Олег. У вас у човнів є одне місце? Світлячками очей з рудої зарості Щепа довго промацував Олега, Врешті впевнившись, у чому, Мовив, знайдеться. І знову важко ступив по стезці. Любов на чужі гроші Олег снідав виловленим з банки Напівроздушеним маринованим помідором останнім, Черствим хлібом, на який намазав смальцю, привезеного хто зна колись села, та чаєм з карамелькою. Зарплатню вже не платили три місяці. Сердився сам на себе, адже була можливість почовникувати в Польщу і Туреччину. Побоявся, тримався за посаду. Вже, може, мав би власну фірму або принаймні власний кіоск. Снідав намагався згадати, кому він позичив 100 гривень. Це було давно. Ще була жива Марійка. Вони стояли біля музею книги. Він, Марійка і хтось третій. У курці з мідними заклепками. Хто? Він так легко віддавав йому сто гривень. А тепер не міг пригадати обличчя.